Lektion 23 Ein Telefongespräch Ich bin heute Abend mit Paul verabredet. Wegen der vielen Arbeit will ich heute sicher nicht mit ihm zum Essen und später in die Disco gehen. Statt der Verabredung mit Paul, willst du lieber hier bleiben und arbeiten? Das wird ihm nicht gefallen. Nein, lieber würde ich ausgehen. Aber während unseres letzten Arbeitsgesprächs ist mir klar geworden, dass wir noch sehr viel Arbeit haben. Vielleicht können wir es trotz deiner Verabredung bis morgen schaffen. Nein, ich werde Paul anrufen. Hast du seine Nummer? Sicher nicht. Stefan hat sie in seiner Telefonliste. Aber er arbeitet heute außerhalb des Büros. Er kommt sehr spät nach Hause. Telefonisch ist er nicht erreichbar. Ruf doch die Auskunft an. Das ist die Nummer 011833 Frage einfach nach Paul Arendt in Blaustein. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne eine Nummer in Blaustein. Wie heißt der Teilnehmer? Paul Arendt. Danke. Die Nummer wird angesagt. Die gewünschte Nummer lautet 7, 6, 5, 3, 9. Die Ortsnetzkennzahl lautet 0, 7, 3, 1. Paul Arendt? Hallo Paul! Hier spricht Anetta. Es tut mir sehr leid, aber heute Abend kann ich nicht mit dir ausgehen. Morgen kommt unsere Gruppe aus Polen. Wir sind mit den Vorbereitungen nicht fertig geworden. Jetzt bin ich extra früher aus dem Büro gekommen, damit ich dich um sieben abholen kann. Das finde ich sehr schade. Was mache ich jetzt mit diesem traurigen Abend? Habt ihr schon etwas zu essen für heute Abend? Ja, nichts Besonderes. Weißt du was? Ich komme zu euch und koche eine Lasagne. Das tut euch sicher gut. Sehr gerne. Tschüss, bis gleich.